Sen jälkeen Jeesus meni Galileaan, se on Tiberiaan järven tuolle puolelle. Ja häntä seurasi paljon kansaa, koska he näkivät ne tunnusteot, joita hän teki sairaille. Ja Jeesus nousi vuorelle, ja istui sinne opetuslapsinensa. Ja pääsiäinen juutalaisten juhla oli lähellä. Kun Jeesus nosti silmänsä, ja näki paljon kansaa tulevan tykönsä, sanoi hän Filippukselle, mistä ostamme leipää, näiden syödä. Mutta sen hän sanoi koetellakseen häntä, sinä itse hän tiesi, mitä aikoi tehdä. Filippus vastasi hänelle, eivät kahden sadan denarin leivät heille riittäisi, niin että kukin saisi edes vähän. Niin toinen, hänen opetuslapsistansa, Andreas, Simon Pietarin veli, sanoi hänelle. Täällä on poikainen, jolla on viisi ohraleipää ja kaksi kalaa, mutta mitä ne ovat näin monelle? Jeesus sanoi, asettakaa kansa aterioimaan. Ja siinä paikassa oli paljon ruohoa, niin miehet Luvultaan noin viisi tuhatta laskeutuivat maahan. Ja Jeesus otti leivät ja kiitti ja jakeli istuville, samoin kaloistakin, niin paljon kuin he tahtoivat. Mutta kun he olivat ravitut, sanoi hän opetuslapsilleensa: "Kotkaa tähteeksi jääneet palaset, ettei mitään joutuisi hukkaan. Niin he kokosivat ne ja täyttivät 12 vakkaa palasilla, mitkä olivat jääneet viidestä ohra-leivästä tähteiksi niiltä, jotka olivat aterioineet. Kun nyt ihmiset näkivät sen tunnusteon, jonka Jeesus oli tehnyt, sanoivat he, tämä on totisesti se profeetta, joka oli tuleva maailmaan. Kun nyt Jeesus huomasi, että he aikoivat tulla ja ottaa hänet väkisin, tehdäkseen hänet kuninkaaksi, hän väistyi taas pois vuorelle hän yksinänsä. Mutta kun ilta tuli, menivät hänen opetuslapsensa alas järven rantaan, astuivat venheeseen ja lähtivät menemään järven toiselle puolelle ja oli jo tullut pimeä, eikä Jeesus ollut vielä saapunut heidän luokseen, ja järvi aaltoili ankarasti kovan tuulen puhaltaessa. Kun he olivat soutaneet noin viisi kolmatta tai kolmekymmentä vakomittaa, näkivät he Jeesuksen kävelevän järven päällä ja tulevan lähelle venhettä, ja he peljastyivät. Mutta hän sanoi heille, minä se olen, älkää peljätkö. Niin he tahtoivat ottaa hänet venheeseen, ja kohta venhe saapui sen maan rantaan, jonne he olivat matkalla. Seuraavana päivänä kansa yhä vielä oli järven toisella puolella, sillä he olivat nähneet, ettei siellä ollut muuta venhettä kuin se yksi. Ja ettei Jeesus mennyt opetuslastensa kanssa venheeseen, vaan että hänen opetuslapsensa lähtivät yksinään pois. Kuitenkin oli muita venheitä tullut Tiberiaasta lähelle sitä paikkaa, jossa he olivat syöneet leipää, sitten kuin Herra oli lausunut kiitoksen. Kun siis kansa näki. Ettei Jeesus ollut siellä, eivätkä hänen opetuslapsensa, astuivat hekin venheisiin, ja menivät Kapernaumiin, ja etsivät Jeesusta. Ja kun he löysivät hänet järven toiselta puolelta, sanoivat he hänelle, Rappi, milloin tulit tänne? Jeesus vastasi heille ja sanoi, Totisesti, totisesti, minä sanon teille, te ette etsi minua sen tähden, että olette nähneet tunnustekoja, vaan sen tähden, että saitte syödä niitä leipiä ja tulitte ravituiksi. Älkää hankkiko sitä ruokaa, joka katoaa, vaan sitä ruokaa, joka pysyy hamaan iankaikkiseen elämään ja jonka ihmisen poika on teille antava. Sillä häneen on isä, Jumala itse, painanut sinettinsä. Niin he sanoivat hänelle, mitä meidän pitää tekemään, että me tekisimme Jumalan tekoja. Jeesus vastasi ja sanoi heille, se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt. He sanoivat hänelle, minkä tunnusteon sinä sitten teet, että me näkisimme sen ja uskoisimme sinua, minkä teon sinä teet. Meidän isämme söivät mannaa erämaassa, niin kuin kirjoitettu on. Hän antoi leipää taivaasta heille syötäväksi. Niin Jeesus sanoi heille, Totisesti, totisesti, minä sanon teille, Mooses ei antanut teille sitä leipää taivaasta, vaan minun isäni antaa teille taivaasta totisen leivän, sillä Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle elämän. Niin he sanoivat hänelle, Herra, anna mene aina sitä leipää. Jeesus sanoi heille, Minä olen elämän leipä, joka tulee minun tyköni, se ei koskaan isoa, ja joka uskoo minuun, se ei koskaan janoa. Mutta minä olen sanonut teille, että te olette nähneet minut, ettekä kuitenkaan usko. Kaikki, minkä isä antaa minulle, tulee minun tyköni. Ja sitä, joka tulee minun tyköni, minä en heitä ulos. Sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt. Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. Sillä minun isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä. Ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Niin juutalaiset nurisivat häntä vastaan, koska hän sanoi, minä olen se leipä, joka on tullut alas taivaasta. Ja he sanoivat, Eikö tämä ole Jeesus, Joosefin poika, jonka isän ja äidin me tunnemme? Kuinka hän sitten sanoo, Minä olen tullut alas taivaasta? Jeesus vastasi ja sanoi heille, Älkää nurisko keskenänne, ei kukaan voi tulla, Minun tyköni, ellei isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Profeetoissa on kirjoitettuna, ja he tulevat kaikki Jumalan opettamiksi. Jokainen, joka on kuullut isältä ja oppinut, tulee minun tyköni. Ei niin, että kukaan olisi isää nähnyt, ainoastaan hän, joka on Jumalasta, on nähnyt isän. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka uskoo, sillä on iankaikkinen elämä. Minä olen elämän leipä. Teidän isänne söivät mannaa erämaassa, ja he kuolivat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 Silloin juutalaiset riitelivät keskenään sanoen, kuinka tämä voi antaa lihansa meille syötäväksi. No niin Jeesus sanoi heille, Totisesti, totisesti minä sanon teille, ellette syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole enää itsessänne, joka syö minun lihani ja juo. Minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Sillä minun lihani on totinen ruoka, ja minun vereni on totinen juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, se pysyy minussa ja minä hänessä. Niin kuin isä, joka elää, on minut lähettänyt, ja minä elän isän kautta, niin myös se, joka minua syö, elää minun kauttani. Tämä on se leipä, joka tuli alas taivaasta. Ei ole niin kuin oli teidän isienne, he söivät ja kuolivat. Joka syö tätä leipää, se elää kaikkisesti. Tämän hän puhui synagogassa opettaessaan kapernaumissa. Niin monet hänen opetuslapsistansa sen kuultuaan sanoivat, tämä on kova puhe, kuka voi sitä kuulla. Mutta kun Jeesus sydämessään tiesi, että hänen opetuslapsensa siitä nurisivat, sanoi hän heille, Loukkaako tämä teitä? Mitä sitten, jos saatte nähdä ihmisen pojan nousevan sinne, missä hän oli ennen? Henki on se, joka tekee eläväksi. Liha ei hyödytä mitään. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä. Mutta teissä on muutamia, jotka eivät usko. Sillä Jeesus tiesi alusta asti, ketkä ne olivat, jotka eivät uskoneet, ja kuka se oli, joka oli kavaltava hänet. Ja hän sanoi, sen tähden minä olen sanonut teille, ettei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei minun isäni sitä hänelle anna. Tämän tähden monet... Hänen opetuslapsistaan vetäytyivät pois, eivätkä enää vaeltaneet hänen kansansa. Niin Jeesus sanoi niille 12: Tahdotteko tekin mennä pois? Simon Pietari vastasi hänelle: Herra, kenen tykö me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Ja me uskomme ja ymmärrämme, että sinä olet Jumalan pyhä. Jeesus vastasi heille, enkö minä ole valinnut teitä, te kaksitoista, ja yksi teistä on perkele. Mutta sen hän sanoi Juudaasta, Simon Iskariotin pojasta, sillä tämä oli kavaltava, hänet, ja oli yksi niistä toista.